Що відбирали її право на її багатство. З кожним прочитаним словом вона руйнувалась, убожіла, оберталась у жебрачку, і щире золото, її мрій перемінялись на нікчемне череп'я. Її, немов викрито зараз, на злочині спіймано, пишноту з неї здерто і в лахи, в ганчір'я одягнуто на глум та посміховисько. Її невимовне вже хтось інший почував. Усі її надзвичайні слова були вже сказані перед нею. Все нове, що вона гадала створити, давно вже викладено у віршах, і вона, знемагаючи від туги, читала далі. «Тепер своє діло доконала. Вогонь поезії натхнув я душі твоїй, лети. До перемоги мчи, соколе мій, а свангільд пісню лебедино проспівала. Ці рядки справді заброніли її лебединим співом, ба більше, похоронним дзвоном над її запальним наївним прагненням до нового й незрівняного в коханні. В тому, що вона пристрасно чинила, теж нічого нового не було». Ту ніч Марта Висоцька кепсько спала. Найголовніше – той радісний зв'язок, що вона між собою та коханим своїм увесь час почувала, раптом зрадницьки урвався. Фальшивий у своїй основі, витворений у засліпленні, у хибному відчутті новини, насправді не нової, цей примарний зв'язок перестав існувати ту мить, коли всохло його живильне коріння. Тепер, коли згадувала про нього, на неї вже не пашило тепло, не віяв тремтячий легіт, не линула прозора хмарка забуття. Тепер у темний льох трапляла її думка і тікала звідти геть. Холодна, чорна і вогка. І серце її стискувалось тепер від жалю, що погнавшись за химерами, вона втратила дійсне». Вона ж могла б ще бути з ним. Може й довго, дуже довго бути. Хто зна, скільки часу тривало б їхнє чуття. Адже люблять роками. А так вона відтрутила його задля божевільної мрії, що розвіли зразу, як дим наджалюгідним згарищем. Він був би ще колони, якби був це зараз. Вона розповіла б йому, сміючись, дурну історію свого шукання новини. Призналася б щиро до своєї помилки, і він промовив спокійно. Я не раз казав тобі, Марто, що марна річ – шукати чогось нового в людських почуттях. Доводиться тільки дивуватись, що люди ХХ століття не можуть цього гаразд утямити. Але розум, я певен, перебори зрештою ці нерозважливі пориви і марнотратство людської енергії буде покладений край. Скільки рацій в цих суворих словах, що їх вона своїм прикладом хотіла похитнути. І вони всміялися б у купі, прочитали б разом ту п'єсу, що розвінчала її. І вона сказала б йому, що нічого не має Хай коротке, хай минушче і шаблонове, але справжнє і живе. Але його коло неї не було. Вернутися до нього, покликати його, написати, викреслити з життя ці чотири безумні дні, ці чотири вічності страшної омани. І раптом ці вічності видалися їй короткою миттю. Одною тільки миттю мечні. Так, ніби читаючи ту комедію «Кохання», вона і собі щось подібне уявила. Так легко нав'язати ще порвану нитку. І заразом важко, неможливо, ганебно вертатись назад, спростовувати свої слова, жебрати продовження. Може, якраз зараз, покінчивши з роботи, він віддається спогадові про неї, кличе їй тихим шепотом, як тепле видиво, як свою мрію натхненницю. І раптом своїм поворотом вона мав злочинниця та знищила б цей скарб його душі. Ніколи, хай думає о єдине, що знайшов з неї щось нове. Геть уночі вона тривожно задрімала, виснажена і розбита. А прокинулась кволена, мов і зовсім не спала. Виходити з хати їй не хотілося, на дворі ніби холод був. І вона, загорнувшись у хустку, ходила по кімнаті. Стиналась іноді з нудьги, сідала на хвилину і знову ходила. Потім узяла в руки комедію «Кохання» і дивилась на неї, вже не читаючи. З жалем думала, що була ставила життю надмірні вимоги. Бо є ділянки, в ньому до нічого нового не створиш. І не треба творити, де мусиш користуватись даним, без великих надій і великих поривів. Є шляхи в житті обов'язкові, позначені віковими стовпами, шляхи вузькі невибагливі, якими маєш іти покірно. І може тільки в кінці їх неминучих, як смерть і народження, починаються широкі гіллясті роздоріжжя з тисячами стежок, з безконечним незайманим ланом, де можна вперше пройти, але кохання туди не належить. Ще вчора дівчина нікого не потребувала, зачаровано собі достатнім маренням, а сьогодні їй вже хотілося бачити людей і серед них когось близького, гарного, щоб розповісти йому, не таючись про все, що вона зазнала і вислухати співчуття, пораду, знайти в якомусь підтримку і заспокоєння. Це бажання зростало в ній і почало кінець кінцем її мучити. Почувши в порожній кухні Ада кроки, вона відхилила двері і промовила. «Добрий день, Адо, йди на до мене гуляти». Дівчина пильно на неї подивилась і відповіла розважливо. «Нєт, я не можу з тобою грати. Папа сказав, що ти розвратне». Марта в жахові відсохнулася. В цих словах дівчина вона раптом відчула всю гнічу, що дійсність свого становища що не має посади, що сусіди її ненавидять і що має вибирати з помешкання за якийсь тиждень. І згадала майбутню свою кімнату, яка видалася їй тепер труною, де вона мусить лягти живою. Туга, дедалі ширшою, чи їй обіймала. Надвечір несподіваний стук у двері перелякав її і до кімнати зайшов Льова Соропкоп'явець із бурцями, але вже без кожушанки, яку змінив на ньому весняний лейбик. Кілька разів він приходив чатувати до махортресту наприкінці робочого дня і, не побачивши марту серед службовців, що виходили після праці з установи, вельми збентежився і вирішив нарешті навідатись до неї додому. Розпитувати в махортресті він посоромився. Кілька припущень крутилося в його голові, а найбільше одне.